Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak ya Yahya yang kami hormati, saya mau bertanya mengenai potongan hadis ya mali dunya i amali dunya ka ka anak ta'ishu abadan. Itu padahal kan kita uh, semua orang itu bakal mati, tapi di sini kok kenapa seolah-olah Hidup selamanya gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, jadi maksudnya yang ditanyakan malih uh, dunia kakak anak tak isu abadan, malih akhirat kakak anak tak tamu Maksudnya minta dijelaskan hadis itu bagaimana ah? Kalau minta dijelaskan hadis ini, sebagian ulama mengingatkan bahwasanya. Di dalam menjalani hidup kita harus serius. Urusan akhirat yang benar. Dan urusan dunia pun yang benar. Sebab Allah senang. إِنَّ اللَّهِ الْحِبُّ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عَمِلَ شَيْءًا فَأَطْقَنَهُ Allah itu senang kepada hambanya. Rasulullah menyebutkan. Allah senang kepada hambanya itu kalau melakukan sesuatu itu serius. Dan rumus ini tidak dipakai oleh kita. Orang Yahudi malah pakai. Orang Yahudi kalau nangannya apa-apa serius. Buat produk apa saja, benar-benar bagus. Sampai goreng ayam pun orang Islam pada gandrungan. Serius. Itu orang Yahudi. Tapi kita ini enggak, Masya Allah. Kita itu asal jadi njiplak. Apa namanya? Baca. Segala macam kita ini. Ya. Kualitasnya pun, waduh, macam-macam. Yang asli ini, tidak Padahal pendidikan Islam itu enggak jadi serius. Inna Allah yahibbu minal abdi idha amila sya'an fa'atqadah. Allah senang kalau hambanya berbuat sesuatu serius benar-benar manfaatnya besar serius itu penting kalau kita mengerjakan apa pas serius fokus nah, termasuk urusan dunia yang serius halal haramnya kemudian akibat-akibatnya jangan membahayakan itu diseriusi sehingga sebagian mengatakan masanya ini adalah keseimbangan antara dunia dengan akhirat artinya apa? disebut dunia dulu kalau kau bekerja seolah-olah hidup seribu tahun maksudnya bekerja keras Bekerja keras, tetapi jangan lupa engkau bakal mati. Maka amallah akhirat untuk persiapan kematianmu. Padahal kematian dan anggap kematian esok datang di esok hari. Kalau Anda mati esok hari kira-kira bagaimana? Enggak keluar dari masjid. Allah, Allah. Besok jam 12 malam insyaallah bapak ini bakal mati ya. Gimana kira-kira? gua enggak kelihatan maksiat semuannya deh hilang semuanya mau mati dan nanti awas kalau enggak baik masuk neraka lo kamu. Allah Allah Allah Allah. Ya nah, ya. Nah. Nah, Jadi maksudnya begitu. Kalau Anda ingin mencari dunia seolah-olah hidup sepanjang hidupmu. Ha? Tapi ingat bahasanya kematian juga bisa datang di esok hari. Sehingga dalam Anda mencari rizki itu Anda tidak akan melanggar Allah. Anda tidak akan melakukan keharaman. Ini satu makna, motivasi untuk bekerja, kalau bekerja yang serius. Tapi makna lain dan ini lebih zakik, lebih lebih mantap, lebih lebih lebih tepat atau lebih jeli, lebih cermat. Makna yang kedua itu makna yang pertama. Makna yang pertama biasanya dipakai oleh ustaz-ustaz motivator nih. Bekerja. Terus Allah berfirman, Allah kan Nabi Muhammad bersabda begini, "Bekerjalah seolah-olah kau hidup sepanjang waktu." Dan, so, dan beribadalah seolah-olah kau mati esok hari ibadah top, kerja top nah ini kan motivasi keseimbangan dunia akhirat tapi makna yang kedua coba anda menunggu bekerjalah seolah-olah engkau hidup sepanjang masa dan beramal baiklah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari pertanyaannya Akankah engkau hidup sepanjang masa? Siapanya apa? Akankah anda hidup sepanjang masa? Tidak, tuh sudah tidak usah kerja. Maksudnya gitu maksudnya. Karena engkau tidak bakal hidup sepanjang masa. Coba pertanyaannya, mungkinkah anda mati esok hari? Mungkin. Sudah ibadah. Berarti dunia tidak usah diurusi. Jadi nyantai saja. Jadi yang di lebih ini adalah dunia tasawuf menekankan dunia ini. Jadi akankah engkau hidup? Bekerjalah seolah-olah kau hidup sepanjang masa. Bohong, saya tidak akan hidup sepanjang masa. Saya tidak akan kerja, kayak begitu. Tapi, kau akan berbuat baik untuk akhiratmu. Karena engkau bisa mati esok hari. Nah, itu baru benar. Karena saya bisa mati esok hari. Makanya apa? Tetap dikukuhkan urusan akhirat. Ini makna yang kedua, dan lebih tepat. Sebab kalau nanti makna yang pertama ini lebih digebar-gemburkan. Lupa, Keduan kerja, sholatnya nanti dulu. <laughs> Ibadahnya nanti dulu. Maka keseimbangan yang sesungguhnya adalah, Bagaimana di dalam kita menjalani hidup ini terus sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun masalah kekayaan itu sudah pernah disebutkan kita Kita sebutkan pada perlamban yang, perlamban yang lalu Dunia ini adalah bukan untuk ahli iman Akan tapi orang al-muminul qawiyyu Orang yang beriman yang kuat Itu ahabu Lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah Kalau anda kaya Tapi dengan kekayaan anda bisa beramal baik Anda punya pahala baik Anda seorang pengusaha yang hebat bagus akan tapi haruskah untuk selamat harus Anda menjadi kaya dulu atau menjadi penguasa dulu? Tidak. Menjadi apapun Anda selamat. Jangan menyandarkan saya akan jadi penguasa dulu baru nanti saya akan beramal baik. Atau saya akan nunggu kaya dulu nanti baru saya akan beramal al baik. Enggak benar semacam itu. Jadi, jadi yang yang perlu dihadirkan adalah di dalam kita menjalani hidup ini kita harus ingat bahwasanya kita ini bisa mati sewaktu-waktu kalau sesuai dengan hadis tersebut sehingga kalau kita melakukan kerja jangan sampai saya melakukan pekerjaan ternyata saya mati punya dosa bersama pekerjaan saya boleh Anda kerja tapi ingat bahasanya Anda mati esok hari bagaimana berarti pekerjaan saya harus halal harus punya nilai ibadah aku mencari nafkah untuk anak keluarga saya yang halal sehingga asai As lil armalati wal masakini kal mujahidi sabilillah Orang yang bekerja, mencari rizki untuk orang yang melarat, untuk anak-anak fakir, maka itu seperti orang jihad di jalan Allah. Luar biasa. Tapi mencari rizki untuk perempuan yang dizinainya, atau untuk sesuatu yang haram, dia neraka. Sehingga di dalam urusan kerjanya dia bakal benar. Ini maknanya, jadi dari hadis tersebut adalah, jika anda bekerja, tolong hubungkan dengan akhirat. Jadi kalau anda bekerja keras, ketahui lah, kerja keras untuk apa sih? Apa yang kau kejar? Jika Anda mengejar wasanya, di belakang ada fakir miskin yang harus saya. Terus Anda kerja terus karena Anda fakir miskin. Tapi jangan lupa wasanya. harus Anda porsi ibadahnya harus harus benar-benar benar kuat. Allahu a'lam bisawab.